Eu nu mai zic nimic, că nu știu ce să zic Zic doar că suntem în legătură telefonică directă cu Cristian Presură Bine ai venit Cristi Bună, Bună ziua Am ales subiectul ăsta de comun acord sigur că da mai mult Ca de obicei ca, Nu, firește ca de obicei, dar vreau să spun așa că Nu l-am ales eu și l-am rugat pe Cristi, ci a venit din partea unui fizician Și vreau să înțelegem de ce, de ce trebuie, Sau cum trebuie să ne uităm totuși la Albert Einstein după acest articol Aș zice, cum mi-a spus soția mea de dimineață, nu ca la un Dumnezeu. Da, până acum o făceați, înțelegem. Sau, mă rog, o făceam. Da. Hai să ne includem și pe noi. Deci, Albert Einstein este un model pentru toți fizicienii prin uh -huh. modul în care a gândit fizica. Deci, în fizică rămâne un model pentru toți dintre noi, dar a fost un om. Uh, și a avut și el probabil limitările lui. Așa de fapt cum reiese din ceea ce s-a publicat acum. Din articolul uh, scris de The Guardian, dar am văzut în foarte multe alte publicații apare acest subiect. Să reamintim corespondența lui Albert Einstein din timpul călătoriilor sale în țări din Asia, dezvăluie, scrie The Guardian o xenofobie șocantă am citat și, iarăși citez, o doză sănătoasă, între ghilimele de misoginism. Nu mai avea omul voie să fie sincer nici măcar într-un jurnal? Pe care nu avea de gând ca să-l public. Iată. Ce se întâmplă? La ora actuală știm cu toții că standardele sunt foarte ridicate și e o discuție despre cum se gândea atunci și cum se gândea acum. E o discuție de esențială în... Cristi Păresură. Da, este o discuție esențială și uh, o să spun uh, ce se găsește în acest jurnal înainte poate de a discuta. Da. Pentru că el face niște observații referitor la chinezi, la indieni și la japonezi. Uh, de departe, de de cea mai proastă opinie o are despre chinezi. Uh, scrie la un moment dat despre ei că sunt oameni industriali, murdari și mărginiți. Margi uh, despre copii spune că arată fără spirit și sunt obtuzi în sensul de înguști la minte și în altă parte spune că ar fi păcat ca acești chinezi să înlocuiască celelalte ale pământului pentru cei ca noi gândul acesta este de nesuportat. Uh, sunt lucruri nu foarte frumoase pe care le spune despre chinezi. Uh, pe de altă parte opinia lui despre indieni și despre japonez uh, este, este puțin mai nuanțată. Dacă de exemplu despre, despre indieni spune că trăiesc în murdărie mare și au o duhoare considerabilă la nivelul solului. Pe, în altă parte spune că fac puțin și au nevoie de puțin. Ciclul economic simplu al vieții. Cu alte cuvinte respectă această simplitate a vieții indienilor. Iar despre japonezi spune că sunt suflete pure ca nicăieri în rândul oamenilor. Trebuie să iubim și să admirăm această țară. Dar, pe de altă parte, ea spune că nivele, nevoile intelectuale ale acestei națiuni par să fie mai slabe decât cele artistice. Cu alte cuvinte, din nou, o nuanță de, da, neplăcută, să spun așa. The, The Guardian publică și o pagină din, aceste, din acest jurnal scris în 1922. Repet, în timpul călătoriilor din Asia, din, în China, mă rog, în acest caz. Sunt pagini de jurnal publicate pentru prima dată. După cât am înțeles eu, ele au fost publicate, cred că acum cinci ani de zile, în revistă de specialitate. Într-o revistă de specialitate în germană, cu acces numai printre specialiști. La ora actuală, aceste pagini de jurnal au fost puse într-o carte care urmează să fie publicată. Este și un proiect la Caltech, care se cheamă Albert Einstein Papers, parcă, Mă rog, de unde au fost scoase aceste, aceste pagini de jurnal, e prima dată când va, la ele va avea acces oricine. Și stăteam și mă întrebam, nu știu, sau e cazul să ne întrebăm, există vreun, care-i scopă unor astfel de demersuri? Ce se întâmplă? Demersurile care studiază, să spună, gândirea lui Einstein, gândirea fizică, ele sunt foarte utile, pentru că în felul acesta poți să construiești o istoria fizicii. Cred că în cazul acesta este mai mult un interes pentru persoana lui Albert Einstein. Nu, asta e clar, dar în sensul acesta, pentru că exact cum spuneai și tu, da, ți s-a spus, nu este un Dumnezeu, deși până acum l-am văzut, ca, sau a fost văzut ca un Dumnezeu, sigur că da, profesional fi, printre, printre fizicieni, printre oamenii de știință dar și personal, poate că nu Ei, personal s-au mai spus lucruri despre Einstein viața lui Bun, privată așa. nu a fost tocmai un model nici așa, nu la modul ăsta da, apropo de viața privată ați avut un promo la început emisiunii cu Zorba Zecu, Grecul care da. descrie de fapt foarte bine viața privată a lui Einstein în care Zorba Grecul spune, zice sunt căsătorit cu copii o catastrofă întreagă Tabloul complet al unei catastrofe, ceva de genul acesta, da. Da, exact, exact. Și este adevărat, pentru că aici ne-a avut o viață de familie atunci când a avut copii foarte dificile. Unul dintre prietenii lui povestește cum a venit la el acasă și l-a găsit cu un copil în brațe, un copil pe jos plângea, masa era plină de foi împrăștiate și el încă încerca să facă calcule. Acum, Cristie, profesor, îmi dai voie să fiu, fiu avocatul mitului De fapt, ce a făcut Einstein? A făcut niște vizite în trei țări. A scris într-un jurnal care nu era destinat publicării ceea ce a văzut. Am făcut și noi călătorii și știm că impresiile sunt parțiale și te invit și pe tine și pe ascultătorii noștri să comparăm ce a făcut Einstein, deci impresii scrise într-un jurnal cu ce au făcut câțiva mari intelectuali francezi care, vizitând Uniunea Sovietică, au publicat uh, niște articole ditirambice la adresa puterii sovietice. Mai mult decât atât prietenul uh, lui Romain Roland, unul dintre uh, cei mai mari admiratori ai minciunii sovietice, Panaiti Strati, când a scris uh, invers a fost ostracizat, când a spus adevărul. Adică fiecare uh, lucru trebuie, uh, cum să spun, judecat în comparație, pentru că altfel riscăm să nu numai să rămânem fără mituri, dar rămânem singurii și uh, urmează să ne judecăm și pe noi cu foarte, foarte multă exigență și eventual să nu ne mai placem chiar nouă înșine. Da, este adevărat. Aș adăuga uh, că ceea ce a scris Panaitin Strati în spovedania unui invins, atunci când s-a întors din Uniunea Sovietică, este la un alt nivel. Albert Einstein nu face decât să-și pună niște gânduri pe foaia de hârtie pe care mai târziu un cursul vieții și le rafinează. Oricare dintre noi gândim la un moment dat Sigur. puțin xenofob, Dar ne corectăm. Aceasta este calitatea omului de a se corecta, de a se îmbunătăți. Și la un moment dat durează poate chiar o viață întreagă. În orice caz durează foarte mult. El intra în alte civilizații. El intră în alte civilizații. A avut un șoc să descopere o civilizație despre care poate că n avea habar. Da. Da, exact. Iar mai târziu, cum să zic eu, această rafinare a gândului și acest exercițiu pe care l-a făcut s-a văzut, pentru că el a fost un pacifist. În afară de acel exemplu cu scrisoarea către Roosevelt, el a fost un pacifist. Bun, și atunci revin cu întrebarea. Ce rost, are, ce rost au astfel de dezvăluiri, astfel de demersuri, um, Ținând cont de tot, tot, tot, tot ce ai spus și tu, că îți poți schimba punctul de vedere, că poți afla, mă rog, lucruri noi, că ajungi la o înțelepciune, habar n-am. Cred că chiar dacă sunt pornite din interesul unei persoane, deci sunt pornite din interes propriu, totuși cred că există un rost și anume societatea noastră trebuie încetul cu încetul să... Să-și ajusteze aceste nivele morale Pentru că Einstein a avut Spre sfârșitul vieții A avut niște nivele morale foarte ridicate Noi trebuie să începem Acum de la acele nivele morale foarte ridicate Adică practic Ceea ce câțiva oameni gândeau Pe vremea respectivă Noi cu toții trebuie să gândim astăzi Adică cu alte cuvinte cu bine, De bine față de cel de lângă noi Deci toată această, să, zice, să zicem așa, amestecarea trecutului ne ajută ca astăzi să ridicăm standardele morale. Adevărul trebuie cunoscut și trebuie spus. Problema este cum judeci adevărul și cum etichetezi adevărul. <sus> pentru că de fapt uh, uh, ar putea să aibă efecte perverse aceste, aceste dezvăluiri dacă ele nu sunt gestionate uh, în întregimea uh, uh, amplorii lor. Uh, am putea să, să credem, de exemplu, că foarte mulți își doresc să, uh, să credem cu toții că nimeni nu a fost deosebit, că toți suntem, uh, până la urmă, niște oameni care am făcut compromisuri, așa încât... Uh, tot putem fi Albert Einstein. Că, da, și totuși nu putem fi toți Albert Einstein, Cu toată xenofobia și misoginismului. Așa este. Discuția aceasta a mai fost în România, dacă îți mai aduce aminte, Dan, când Mihail Sebastian a publicat uh, jurnalul său, uh, în care s-a vorbit despre Mircea Iliade și uh, antisemitismul său. Uh, în același mod. Uh, și Mircea Iliade a, a trecut prin acest proces. Dar poate că ar mai fi uh, un aspect uh, periculos la care ar trebui să fim atenți, că ar putea induce ideea că este justificabil sau se găsesc justificări și pentru un comportament misogin și pentru un comportament, nu știu, xenofob și poate chiar mai rău, dacă e vorba de un geniu, nu? Adică, firește, un geniu are și el, e și el om, până la urmă, și are slăbiciuni părți, părți slabe. Poate că n-ar trebui să transmită totuși mesajul ăsta că există, nu știu, scuze da? sau circunstanțe atenuante. Dar trebuie să, să intrăm și în lumea de atunci Trebuie să intrăm în context Trebuie să cunoaștem istoria Pentru că a judeca cu uh, dimensiunile Cu unitățile noastre de măsură Ce s-a întâmplat în secolele 12, 15, 18, 17 Este, după părerea mea, și periculos și mincinos Cristian, ce crezi? Uh, cred că Dan are foarte mare dreptate Într-adevăr, istoria se judecă întotdeauna încercând să o trăiești în momentul respectiv Să încerci să gândești așa cum gândeau oamenii atunci Dar revenim la ideea lui Dan Într-adevăr, trebuie, cum să zic eu, să... Mi-am pierdut puțin filul de gândire Să contextualizăm <laughs> Da, exact contextualizăm și, cum să zic eu, este dreptul tuturor ca să aflăm despre aceste lucruri, să le punem în context, să învățăm ce este de învățat, exact. dar nu avem dreptul ca să le ascundem. Pe ideea că, nu mai puțin că se află că o anumită persoană nu a fost perfectă, atunci nu vorbesc. Da, nu, nu, din nu, nu. adevărul trebuie să știe, nu trebuie judecat timpul... În orice caz, asta nu o să-l facă pe Albert Einstein, mai puțin, cum să spun, admirat de fizicieni sau de pasionații de fizică, sau nu-și nu, scade, nu pierde valoarea profesională, valoarea științifică. În același fel în care Sadoveanu nu și-a scăzut valoarea literară, eu îl citesc, îl citesc în continuare pe Sadoveanu, viața lui Ștefan cel Mare lângă mine, cu toate că a făcut acel compromis cu comunismul, ce a scris el, e foarte frumos. Cristi, vei fi de acord că cred că Einstein are de ce să fie mulțumit de mine, l-am apărat frumos. Da. Mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiunea noastră astăzi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Bine. La revedere, mulțumim mult. Am fost în legătură telefonică directă cu Cristian Presură, cercetător la Philips research Eindhoven, Olanda. Noutatea vine în primul concurs Îmi mai advine nici dar să punem întâi o întrebare, ca să putem da ca premiu cartea pe care am pregătit-o pentru da. astăzi. Uite, am o întrebare simplă și ușor în ton cu uh, ultima noastră rubrică Science Fiction. I-aș întreba pe ascultătorii noștri pe ce navă spațială s-a făcut, s-a produs uh, mini-revolta despre care a vorbit uh, Mihai Ghiță uh, în dialog cu uh, domnul Cristian Român, redactor al revistei Știință și Tehnică. Și hai să mai adăugăm uh... Un apendice la această întrebare între, între ce ani A orbitat, spunem, a orbitat nava. nava respectivă Ok Premiul? Premiul este o carte foarte frumoasă O carte science fiction firește Clasic, așa cum am mai spus Solaris Stanislav Lem, o carte apărută în colecția Nautilus a editurii Nemira, 0746-223300, acesta este numărul de telefon la care așteptăm SMS-urile dumneavoastră, conținând firește răspunsul corect la întrebarea de concurs 0746 Noutatea vine, în primul și în primul rând, din material. Este un material din uh, un zirconiu ranforsat. Acest implant inovează prin faptul că se face o singură intervenție, o singură intervenție care ține atât asupra, este atât asupra uh, osului cât și asupra gingiei și nu va mai trebui să mai facem intervenții chirurgicale în jurul lui. Vindecarea este foarte bună din punctul ăsta de vedere, mult mai Rapide. sigură, mai rapidă. Rap rapiditatea intervenției în sine și a integrării implantului este, să zic, măsurabilă cu ceea ce este în mod uh, normal, în sensul că implanturile sunt recomandate a fi încărcate, adică a fi uh, protezate cam la 6-12 săptămâni depinzând de caz, depinzând de grosimea implantului, sunt niște factori care influențează asta. Dar oricum, 6 săptămâni pentru un implant este ceva magnific, adică e foarte e, puțin, e în, e care... foarte puțin da, în condițiile în care la începuturile implantologiei și, mă rog, neapărat la începuturile implantologiei, implantologia, să zic convențională, are termen de vindecare și timp de vindecare 4-6 luni. 6 săptămâni e bine. Ajunge să faci un implant dentar în ce situații? La ora actuală, motivul principal al, pe care îl avem pentru implantul dentar este că, bineînțeles, avem dinți lipsa. Aha. Există și niște studii făcute, este o, o, un procent extraordinar de mare de pacienți la vârste tinere care pierd cel puțin un dinte. Vorbind vârstă tinere, vorbim, vorbim inclusiv până în 30 de ani, care pierd cel puțin un dinte. Din motive care țin de organism, de biologie organismului, de lipsa de lipsa igienei, lipsa atenției? Aș, aș reveni la, la lipsa igienei, poate la lipsa atenției, lipsa controlelor periodice, adică da. sunt extraordinar de importante vizele la stomatolog, trebuie să fie întotdeauna neplăcute și în general ajung să fie neplăcute pentru că lumea stă și așteaptă și nu mă doare nimic, nu mă duc. E foarte simplu să te duci la medicul stomatolog o dată la jumătate de ani, să faci o igienizare, să faci un control de specialitate, să se verifice dacă totul este în regulă, adică nu e dinții nu sunt ca mâna, că te uiți la mână, vezi că totul e în regulă, nu e zgâriat, n-ai niciun fel de problemă și zici bine, e ok, e în regulă. La dinți nu prea i vezi, nu prea ai cum să îi vezi și trebuie să i vadă altcineva pentru tine. Ăsta e și motivul pentru care se insistă pe treaba asta. Pe de altă parte, nici copiii nu sunt prieteniți de mici, de mici, nici la școală da. cu stomatologul. Bine, de bine, de rău, acum, cu toate diviziile pe care le avem și noi în clinică, de pentru copii și pentru adolescenți, tocmai asta este și cel mai important lucru pentru noi, acum să realizăm, să facem această acomodare a copiilor cu, cu dentistul în așa fel încât să nu mai existe spaima. Este evident, dar haideți să ne amintim totuși, de ce este necesară o dantură sănătoasă? Dincolo de partea estetică. Apoi partea estetică ar fi ultimul lucru pe care l-aș enunța aici. În primul și în primul rând dantura o folosim pentru a realiza această funcție a masticației. Masticația este foarte importantă pentru tot ceea ce înseamnă tractul digestiv. O masticație corectă, o masticație eficientă, cu funcționalitate perfectă, ne ajută pentru întreținerea și pentru a avea un tract digestiv ă, sănătos. În momentul în care încep, asta ar fi primul lucru pe care l-aș enunța, în momentul în care încep să, să pierdem în momentul în care începem să pierdem dinți, în special zone laterale, adică zonele unde mestecăm, așa, alimentele nu vor mai fi procesate cum trebuie în cavitatea orală, moment în care în stomacul să ajungă într-o altă formă decât ar fi indicat și bine să ajungă, probleme de unde pot începe problemele. Asta ar fi dată. A doua la mână. O datură completă și bună, ne asigură și tot ceea ce înseamnă echilibrul articular, adică articulația asta temporomandibulară, care este deosebit de importantă în tot ceea ce facem noi și care, practic, trebuie să o avem o viață întreagă. În momentul în care apar tot așa lipsuri, dentare, extracții precoce, premature, încep să apare și probleme articulare. Probleme articulare care la început nu le băgăm în seamă și zicem, hai că parcă da, atunci când mai deschid gura, troznește ceva aici eu pe lângă eu... ureche, dar nu mă doare, nu nimic e, din aceste procese, în timp acea articulație se uh, să zic îmbătrânește se uzează, se uzează. Așa, și încep să apară și din probleme dintr-o simplă pleznitură care se aude în ureche, pot să înceapă dureri dureri care de acolo încolo pot să determine dureri de cap, extraordinar de, de, de dure și de neplăcute deci sunt o grămadă de lucruri care sunt ținute, să zic așa, în echilibru de o dantură bună mă rog, partea estetică, vorbeam și despre partea estetică, partea estetică ar fi și motivul principal pentru care poate că unii dintre noi ne simțim și bine cu noi înșine, așa, în momentul în care ne uităm în oglindă. Am avut o pacientă cu o lucrare făcută acum 14 ani și mi-a povestit, pentru a-mi povesti așa o istorie a acelei lucrări, mi-a povestit chiar o chestiune cum că de 14 ani săraca este traumatizată, în același timp a fost atât de traumatizată la momentul în care a fost făcută această lucrare încât a fost traumatizată să mai vină la stomatolog și totuși lucrarea pe care o avea îi determina ei niște Pe probleme, niște probleme, niște inhibiții de ordin estetic, social, faptul că în momentul în care trebuia să vorbească, să zâmbească în fotografie, adică toate lucrurile astea, le știm, nu e nimic și nu trebuie să fie nimic așa emoțional din toată povestea asta, dar este o chestie reală, este într-adevăr un lucru real. În orice clas, sunt detalii că la poate nu le dăm atenția cuvenită și când trecem prin astfel de experiență nu ni se par semnificative, dar au totuși... Au un impact foarte au mare, un impact. da, un impact foarte mare asupra, asupra vieții și asupra calității vieții. Mm -hmm. Vin la stomatolog, except în cazurile extreme în care nu se mai poate, mai mult femei sau mai mult bărbați? Și cum s-a schimbat uh, tendința? Aș putea să spun că este destul de echilibrată situația, până la momentul în care vorbim despre estetică. Bărbații în general, vin pentru funcționalitate, pentru probleme, dureri. Femeile vin pentru estetică, sau mă rog, o mare procent din, din femei vin pentru estetică. Este un lucru care probabil că este probabil este și promovat de altfel și cumva are un impact, chiar dacă poate nu-ți dai seama de treaba asta, subconștientul îți funcționează, merge mm -hmm. și face niște legături acolo care te, de, te fac să fii mai atent poate la ceva. Da, aș spune că pentru estetică mai mult, mai mult femeile. Vreau de asemenea să vă mai întreb apropo de, de implantologie. Practic Când a început implantologia? Pentru că vreau să văd cum a evoluat. Am ajuns, iată, la un material revoluționar, la o metodă implicit mai spre revoluționară, chiar revoluționară. În cât timp, în câți ani, deci vorbim în anii, perioada asta de, de progres și de unde vine mai ales progresul? Din materiale, din tehnici? Um, implantologia a început de foarte mulți ani, în sensul că zeci de ani și implanturile dentare primele implanturi dentare, trebuie să recunosc că nu știu exact momentul în care a fost începutul implantologiei dentare foarte specific, dar implanturile dentare sunt de zeci de ani. Evoluția și revoluția în tot ceea ce înseamnă implantologia dentară au însemnat, practic, dezvoltări în ceea ce privește materialele și studiul anatomiei. Odată pe partea de materiale, au fost descoperite din ce în ce mai multe variante de a prelucra materialele cu din ce în ce mai mare exactitate.